سورة السجدة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام, ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya yaitu dari Tuhan seluruh alam Am yakulu naftarah Bel huwal haqqu min rabbika <Sessizia> litunzira qawman ma atahum min nadhirin min qablikala'allahum yahtadun tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan Dia Muhammad telah mengadakan Al-Quran Tidak Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu Agar engkau memberi peringatan kepada kaum Yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau Agar mereka mendapat petunjuk Allahul lazhi khalaqassamawati wal arda wa ma baynahuma Fi sitati aiyamin thumma Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Yudabbiru al-amra minas-sama'i ila al-ardhi thumma ya'ruju ya ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'dun dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Zalika alimul ghaib wa shahadatil azizur rahim. Yang demikian itu. Karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha perkasa. Maha penyayang. al <tuh> Dia memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia membuat naslahu dari sulalat min Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina. Sumsa wahu wa nafqa fihi min ruhhi, wajalakumu ssemg walabacara walafida. Qalilam ma tashkoon. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu tetapi sedikit sekali kamu bersyukur dan mereka berkata apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Qul yatawaffakum malakul mautilladzi yuhkil bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Walau teraizul mukminun naik surauhim عند Rabbihim, Rabbna abzarna, wasamna, fargna, fargna naghmal salihan, innah muqtinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin dan jika kami menghendaki niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Faduqu bima nasi tum liqa' a yomikum hada, inna nasi nakum. Waduqu ala bal bima kuntum ta'amlu. Maka olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Inna ma yu'minu bi ayatina al-lazina iza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami Mereka menyungkur sujud Dan bertasbih Serta memuji Tuhannya Dan mereka tidak menyombongkan diri Sajada wajhiya diladhiya khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين واجهك سجود kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya maka maha Allah sebaik baik pencipta Anil wa wa mimma Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap Dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Maka apakah orang-orang yang beriman Seperti orang-orang yang fasik Mereka tentu tidak sama Ammal ladhina amanu Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan wa amman allazina fasiqu fa ma'waahum minna kullama aradu an yakhruja minha u'idu fiha wa qila lahum wa lahum dhūqu 'adzaaban dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat kediaman mereka adalah neraka setiap kali mereka hendak keluar dari neraka mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan wala nudiqannahum dan pasti kami timpakan kepada mereka Sebagian siksa yang dekat di dunia Sebelum azab yang lebih besar di akhirat Agar mereka kembali ke jalan yang benar dan siapakah yang lebih zalim Daripada orang-orang yang telah diperingatkan Dengan ayat-ayat Tuhannya Kemudian dia berpaling darinya Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Walladhaatina Musa alkitab, falaatku fi miryatil lqaai, wajalna Hudal ibnin Israa'il. Dan sungguh, kami telah anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran, dan kami jadikan Kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi bani Israel. وجعلنا منهم أمتين دون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقينون Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Inn rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fih yahtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan Padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan Dan tidakkah mereka memperhatikan bahawa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Dan mereka bertanya, Kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar? Kulliyum al-Fathilah yang faul الذين كفروا إيمانهم ولاهم يضارون. Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan. Fa'irid 'anhum wa'ntazir innahum muntazirun Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu